Conul Leonida, față cu reacțiunea De Ion Luca Caragiale Spectacol radiofonic realizat cu sprijinul societății Țuca-Zbârcea și Asociații Cum spus Mă scol într-o dimineață și Obiceiul meu Pui mâna întâi și întâi Pe aurora democratică se văz cum mai merge țara O deschis și ce citesc Uite, se minte ca acum 12-23 făurar a căzut tirania, viva Republica. Auzi scolo, răbusțata mea ei, nevastă mea adîntâi Nu se sculase încă, sar jos din pat și-i Scoală cocoane și te bucure că ești și dumneata mumă din popor Scoală că a venit libertatea la putere eh? Când aude -te libertate sare și ne ei din pat că era republicană ah, da, da, Zic da. gătește-te de gramițule și hai și noi pe la revoluție Ne îmbrăcăm, domnule, frumos Și-o luăm repede pe jos Până la teatru E Când am văzut Știi că... Eu nu intru la o idee cu una, cu două Ce-ai găsit? Dumneata nu ești aia He -he. Ca dumneata, bobocule, mai rar cineva Ori să zici nu știu ce și nu știu cum că Adică, telea, acum, unde ești la republican și partea națiunii. Aș, da, când am văzut, am zis și eu: Să te ferească Dumnezeu de furia poporului. Da, ce să vezi, domnule. steaguri, muzici, că o te tambaleu lucru mare, și lume. Lume dezvenea mețeală, nu altceva Bine că n-am fost în București pe vremea aia Acum sunt eu nevricoasă, doamne ferește Pățeam <gătări> alte alea Nu, nu, nu zic asta Ba puteai trage un ce profit He, Cât gândești că ținut Toriul Revoluției. Păi seara. Trei săptămâni de zile, domnule. Trei. Nu mă nebuni, soro, Trei. Păi ce te gândești, dumneata, că a fost așa un bagavel lucrurilor? Făți idee dacă chiar Galibardi de acolo, de unde este el, a scris atunci o scrisoare. Către națiunea română Sau? Păi mai e vorbă Adică cum? Păi vezi dumneata I-a plăcut și lui Cum am dus noi lucru cu un subțire a... Ca să dăm exemplu Evropii Și s-a crezut omul dator ca un ce de politică pentru ca să ne Firitisească Da ce spunea în scrisoare? Patru vorbe Numai patru Vorbe, soro, da vorbe ce drept Uite, ți-o minte Că acum Așa. bravo națiune Halal să fie Să trăiască Republica Vivat Principatele Unite și jos a escalat în original Galibardi. Apoi, atunci, dacă e așa, a vorbit destul de frumos. Ei hei, Unul E Galibardi Om o dată și jumătate Geantă la tine, domnule N-ai ce mai zice Păi te ce-a băgat el în record Gândești pe toți împărații Și pe papa de la Roma Și pe papa de la ce? Roma ușor, Ba încă ce? I-a tras un tigel de-a plăcut și lui Ce-a zis papa? E al mintei noi i prost Când a văzut că nu scoate la căpătâi cu el Măi nene, ăsta nu-i glumă Cu ăsta, cum văz eu, nu merge Cade cu pitecine. Ia mai bine să mă iau și cu politica Pe lângă el să-mi-l fac cu mătru. Și de colea până colea Turavura, cofitunsă, copirasă L-a pus pe galibardii de -a, a botezat un copil He și-a cunoscut-o mânașul Acolo, ia spunem cam câți oameni te bate gândul ca să aibă Mmm, Sumedini! O mie, domnule, numai o mie! fușcă mor! Și adică numai cu o mie să. Da, facă da, el... da, da, da, da. Dar nu întreabă mă să spun ce fel de oameni P sunt. E ceva, tot unul și unu. Ei, mai prima, domnule, alegi pe sprânceană care mai de care dă cu pușca în Dumnezeu volintirii. Azi aici, mâine în Focșan, ce am avut. Și ce-am pierdut? Da, da, așa, da, vei, îndir, vei. se la el ca la Hristos De haterul lui sunt în stare trei zile dar ți să nu mănânce și să nu bea Dacă nu avea ce. ce spui, soro? Ce spui eu? Ha, ha, ha. Și câte și mai câte altele Și mai și bravo e, Trebuie să fie târziu, Mițule Ne curcăm Toți ce trecute, Bobocule Vedeți <laughs> Cum trece vremea cu vorba Cum le spui, dumneata Să toți stai să asculți! Ca dumneata da, bă, mai rar cineva Miciule, da? ai zis matalii, fetii Se mi iei O mai Ca să facă focul da. da Efimița stinge lampa, se închină Și se așează în pat la dreapta Odaia rămâne luminată numai de flacăra tăciunilor din sobă. Leonida, după ce s-a învârtit în par până să-și găsească culcușul, spune cu satisfacție. Așa. Un moment de pauză, în timp ce fiecare se așează bine în aștenutul său. Și... Azi e așa cu galibar de ai Așa zi eu Mai dăm încă unul ca el Și până mâine seară Nu-mi trebuie mai mult Să-ți fac republică Dar nu e? Mm? Nu da, o să-mi zici că cu încetul se face oțetul, că mai rabdă, că n-ai intra zilele în sac, dar păi bine, frate, până când tot rabdă azi, rabdă mâine, că nu mai merge, domnule, s-a săturat poporul de tiranie, trebuie republică. Păi da? Ati că zubu de eu cu mintea ca de femeie, pardon, să te întreb și eu un lucru. E? Ce procopseală ar fi și cu republică? E brafos! E asta e bună! Cum ce procopseală? Păi vezi, asta e vorba. Cap ai minte, ce-ți mai trebuie? Pocule! Pe păi, apoi închipuieți dumneata ta. Nu mai un condei, stai să spun Mai întâi și întâi Că dacă e republică Nu mai plătește nimeni bir Sau? Al doilea Că fiește cine cetățean Ia cât o leafă bună pe lună Toți într-o egalitate Parol? Parol Par exemplu, B eu Pe lângă pensie Da, vezi bine ah. Pensia e bașca O am după legea veche că dreptul meu Aha. Mai ales când e republică Dreptul e asfânt Republica este garanțiunea tuturor drepturilor Așa, da Și al treilea Că se face și lege de murături. Cum lege de murături? Adică, Tilea, că nimeni să nu mai aibă drept să-și plătească datorile. Mai că, pe recistă, Doamne! Apoi, dacă e așa, de ce nu se face mai curând Republica soro? E, he, he, he. Păi te lasă reacționarii, domnule! Firește că nu le vinelor la socoteală să nu mai plătească nimeni abir. Păi aproape de mintea omului De unde ar mai mânca ei lefurile cu lingura? așa da Un lucru nu înțeleg eu Ce lucru? Păi dacă nu mai plăti nimeni bir soro Eu dor să mai aibă cetățenile afă oh. Treaba statului, donule el ce grijare Pentru ce-l avem pe el? E datoria lui să îngrijească să aibă oamenii lepurile la vreme. asa, da. Vezi, nu dă te în gând. Ah, ce bine ar fi! Unde nu dă Dumnezeu o dată să o mai vedem și asta? Republica! <gri> Dormi, soro? <gri> A e Coana Efimița se așează pe ureche și a și ea. Unul după miezul nopții sună rar în vecinătate. Patru bătăi pentru sferturi, apoi o bătaie mai gravă pentru ceas. În orchestră, melodramă misteriosă. Câteva momente pauză După care se audă îndepărtare Două-trei de tunături de pușcă Și chiotesuri Apoi altele mai multe Și strigăte mai distincte Și încă una Efimița se deșteaptă Și se ridică în pat privind cu nedomerire Către ușe și întrebând cu neastâmpăr Cine e? Pauză Cine e? Pauză sare din pat Aleargă repede la ușă și o încearcă dacă e bine încuiată Asemenea la fereastră Și se întoarce mai puțin îngrijorată Să se așeze iar la loc Făcându-și o cruce Doamne, cine știe ce-i fi vizat? Se culcă și ațipește ea. În orchestră, melodramă. Pauză O salvă de detunături și strigă-te mulțime Cocoana sare din pat cât colo o pauză, merge tremurând la masă Caută pântuneric Tibriturile și aprinde lampa Foarte emoționată Încearcă încă o dată ușa Merge în vârful degetelor la dulapul de haine Îl râncuie repede Ca și când ar fi prins pe cineva în el Și ascultă cu palpitație Ce se petrece înăuntru Se uită pe supatul și prin toate cozurile Stinge lampa Se închiră și se urcă iar în pat Doamne, ce-o și asta? Deodată, se aud o nouă salvă și chiote, coana e sare jos și rămâne mărmurită în picioare, ascultând o altă salvă și strigăte. Leonito! Leonito! Zgomotul se repetă! Leonito! Pauză Zgomotul se repetă cu putere. Cocoana, cu exasperare, se repede peste un scaun, se împiedică și cade peste patul lui Leonida. Leonito! Hei! Ce e, Leonido, scoalcă-i foc, Leonido Unde-i foc? Scoalcă-i revoluție, bătălie mare, afară A, Aș vorbă să fie Ce te pomenești vorbind, domnule? Bătălie la toartă, soro Pistoale, puști, tunuri, Leonido Țipete, chiuote, lucru mare Te-am sărit din somn Miciule, nu-i nimic. Știi cum ești dumneata nevricoasă? Unde am vorbit toată seara de politică Te-ai fi culcat cu fața în sus Ce ai visat Ei, Cine știe ce? Leonido, deșteaptă sunt eu acum Apoi de miciule, asta ne ataște bravo bobocule Nu mă așteptam ca tocmai dumneata să te pronunți cu așa iluzii în contra mea te credeam mai altfel Îmi pare rău Cocoanele Onido sunt deșteaptă Am auzit cum te auzi și mă auzi Revoluție, bătălie mare Bine, Mițule, bine, stai. Nu te importa de degeaba De când mai ai deșteptat pe mine? Ai mai auzit ceva? Nu. Apoi de... Păi cum vine treaba asta, spune-mă tale Ce soro, știu și eu Pa vei, Să mai luăm și pe partea-i laltă cum? Să vedem ce ai să mai zici Chiar revoluție să fi fost Să zicem, nu știi dumneata Că n-are nimeni voie să descarce focuri în oraș E ordine de la poliție ah, De băboc e? E, he, he. Na, să zic și eu cum zici Că după cum le spui dumneata Una și cu una fac două N-are de unde să te mai apuce om Dar bine, soro. am auzit Am auzit Păi cum să auzi ce nu era? Ce am auzit dacă nu era nimica? Domnule, câte dastea n-am citit eu <răși> N-am păr în cap, glumești cu omul Se întâmplă, că fiindcă... De ce? O să mă întreb Păi omul bunioară de exemplu, de nu știu ce, oriceva Cum e nevricos, de curiozitate, intră la o idee <gâng> A intrat la o idee, fandaxie gata e, Și după aia, din fandaxie, cade în ipohondrie de urmă, firește și nimica mișcă Comedie, soru, așa o fi Buioară și la lumea acum acum O epochondrie trecătoare Nu-i nimica, nu-i nimica, Mițule Ai mai bine să ne curcăm Neapte bună, Mițule Neapte bună oh. Așa, ce... Nu te mai culca cu fața în sus, Mițule, că iar visezi Cocoana s-așează pe ureche În odaie în întuneric În orchestră melodramă Deodată se aud îndepărtare chiote, strigăte și detunătoți Ai auzit? Ai auzit? E ideea, Leonido? Aprinde lampa E fandaxie, pupocule Nu-i lucru curat, Nu-i curat, Pohundrie, soro? E primește mare, domnule E primește mare Ce să fie? Păi ce să fie? Pe păi, Dunata nu vezi ce să fie Revoluție, bătălie mare Bine, polito. frate, bine, frate Bine, revoluție ca revoluție Nu spuse că nu-i voie de la poliție Să dai focul în oraș Voie, nevoie Auzi? Auzi, auzi E, eh? nu ne. Nu se poate să revoluție. Câte vreme sunt ai noștri la putere, cine să stea să facă revoluție? Idee. întreabă-mă să te întreb! auzi? Uh, unde, uh, unde mi i gazeta? S -s -s -s. Uh, că dacă o fi să fie revoluție, trebuie să spui la ultimele știri. Uh. Unde, unde, unde, Aha! Uh, Hei. Uh, uh. Nu e revoluție, domnule nu. nu E reacțiune ah. Ascultă da. Reacțiunea a prins iar la limbă ah. Ca un strigoi în întuneric Ea stă la pândă ascuțindu-și ah. Și așteptând momentul oportun Pentru poftele ei anti Națiune, fii deșteaptă Și noi dormim, domnule Pe cine strică, surul dacă nu mi-ai citit gazeta de cu seară, Și pe mine mă știu toți reacționari, Că sunt republican, că sunt pentru națiune Ce-i de făcut, stai, stai, stai, stai, stai, stai Nu te speria nu te speria, Micule, nu te speria... te, iute, te pune-mâna Amândoi trag cearșaftele din pat în mijlocul casii, golesc dulapul, scrinul și fac două legături mari Apoi baricadează ușa cu paturile și cu mobilele Mergem la gară până dosul cismiziului și plecăm până în ziua cu trenul la ploiești la ploiești Acolo, nu mai mi frică Sunt întrei ai mei Republicani toți săraci Soro Soro, auzi dumneata Zavragii vin în coace? Auz, Pai, auz, -ai -ai auz -ai -ai. Și cum sunt eu de Drept aici vin să ne dărăm casa Nu-mi spune, soro, că mor Păi iute, Soro, mor Am întotdeauna în asta Azi. E la E Cocoana suflă iute în lambă Zgomotul este un Amândoi sunt răzniți O pauză, zgomot și apoi câteva bătăi în ușa de afară Sunt la ușă A trebui Nu te mișca! Nu. Să ne ascundem în dulap Să lăsăm carabalăcu și să sărim pe fereastră Dar dacă or fi intrat în curte? Ah. Bătăile în ușă se îndesesc cu nerăbdare Zgomotul se depărtează mereu te de mișcat Hei, doamne Coniță hey, E slușnic le unii do safta Psst. Parcă s se mai depărtează vera Deschide cocoană să fac focul Hai de mine Nu ia bun asta A pățit boierii ceva ce safta. Nu deschid odată cu capul. Te trebuie să i deschizi soro o când începe dobitoaca să -ți țipe și mai rău, ne dă de, de gol la zavragii. Bine, atunci deschid. Cine e? Eu Cocoana, am venit Uf. să fac focul. Oh, haide, intră. Ei i afară, soro? Bine, goncoană, ce să fie Dar până acum n-am putut închide ochii Toată noaptea a fost masă mare la băcanul din colț Acu de-abia s-a spart cheful A, din a trecut pacii vreo câțiva Se ducea acasă pe două cărări Era și Naie Ipingescu Naie Ipingescu? Epistatul Beat turtă. <laughs> Chiuia și drângea la pistoale. Obicei mi tocănesc. Și obicei, soro? Știi, a făcut oamenii chef ca seara a fost lăsată a secului. A fost lăsată secule secului. Păi, venimiciul. Tot vorba mea, domnule. Omul bunioare de parezamblu. Dintr-un nu știu ce Oriceva Cum e nevricos De curiozitate Intră la o idee A intrat la o idee fandaxie gata Și de fandaxie Cade în ipohondrie <gătă -i> Eh, zici E soro, parcă ziceai că nu e voie de la poliție să se dea cu pistoale în oraș Păi, apoi, bine, păi nu vezi dumneata că aici a fost chiar poliția în persoană Ei, po, bocule. păi cum le știi dumneata toate? Mai rar cineva Ei. Ați ascultat Conul Leonida față cu Reacțiunea de Ion Luca Caragiale. Spectacol radiofonic realizat cu sprijinul societății Tsuca Sbărcea și asociați. Distribuția a fost următoarea: Conul Leonida, Sorin Gheorghiu, Coana Efimița, Monica Ghiuță, Safta, Violeta Berbiuc Comentatorul Mihai Lungeanu Redactor Irina Soare Regia de montaj Florin Bădic și Marilena Barabaș Muzica originală și regia muzicală George Marco. Regia tehnică Vasile Manta Regia artistică Mihai Lungeanu Producător Vasile Manta O producție a Teatrului Național Radiofonic Ianuarie 2009 Spectacol dedicat memoriei actorului Sorin Gheorghiu.